eriak mozorroen garaia. Ezagunenak tolosakoak izan arren, gurean ere umiliagoak izanagatik ez ditugu bazterrean uzten. Batzuk trapuzahar batzu nahikoa dute. Beste batzuek burua gehi eginekatu gabe inoiz erabili dutena errepikatu. Besteek berharriz sekulakulan hartzen dute, Benetazko asko artelanak eginez. Guztiek ordea zerbait haman komunean, ahalik eta onduen pasatzearena. Egunerokoan ordea, urte guztian mozorroak hendu gabeko putre asko ditugu. Mozorroa egiten dituzten gehiagik nabarmenegiak edo beste putre bati argitaratzea interesatzen zaionean, soli ikentzen dituzte. Eta orduan ere, hendu berri duen mozorroaren azpian, bigarren bat edukitzen dute. Lan erreforma gora, lan erreforma behera. Aste honetan guztionizpide izan da. Enplegua sortzea helburu egin beharreko urratsa, ezin bestekoa. Finean, enplegua sortzeko kaleratzea merketu eta enpresaburuei almen eta botere gehiago eman. Guztia bobitzeko komunikabideen papera. Gizartean beldurre datu. Enpleguaren balorea urrearen pareiarri, eta urabantentze arren, edo saregiteko pres dagoe langilea nahi du sistemak eta hori noski enpresariantzan beste hori gutxi ez eta aste honetan zaplastekoa jo espainia atzeraldian sartuko denez eta europa krisi ekonomiko latz batetan dagoenez hartu berri bitu zen aurriek ez dutela epe motz ertain batetan enplegua sortuko soilik ekonomia azten doanean ikusiko dugu la reformaren benetako balioa nahi dutena nahi dutenean egiten dute. Herrirreta langileok orokorrean haserre. Guk jasan behar ditugu basakeia guztiuen ondorioak eta. Erantzunak parekoa behar, zaila ordeak, sindikatuak ahul eta zatiturik. Espainiarrak zerregin eztakdakiitela. Hego Euskal Herrian gehiengoa duten langileen ordezkardiek berriz ez dute itxaron. Martxoaren hogeita bederattzian gerre barokorre ditu dute. Gehiengo sindikala hautsita ere, protestarako bateratu egite erabaki dute, elak, labek eta haien aliatuek. Krisia asistenetik egingo duten laugarna da. Beharrezkoa izanagatik ere, ilusio gutxeen piztu duena. Sindikatuekin harreman gutxi duen presako langileak. Delegatuen dantza jokoan agertzen dira guztiak. Lau urtean behin. Sarritan, inoengo prinzipioerik ez duten ordezkariengan guztien dute beren konfiantza. Gehienetan, alperrikakoa. Sindikatuekeko atzikimendua gero eta urrieagoa denean berriz ere grebaren planteamenduarekin datorki datozkiuk. Tresna baino helburu bilakatua utegreba. Ez erreginez eta kontzientzia garbitza aldera egiten dena, alegia. Eta hori da langileok nahi ez duguna. Kontzientziak espaidu jaten ematen eta basakeriez nazkaturi gaude. Beraz, martxoak 30retik aurrerako lanak du benerazko garrantzia. Ikusiko dugu Langilok askatzen dieguna, laugarren ikasten duten. Gaur egun, etaren arazoa ez da soli poliziala. Saiestu ezin dugun dimentxo politikoa dauka. Jorge Fernandez diaz Espainiako barne ministroen hitza dira. Hala, onartu egin du arazo politikoa dagoela. Horregatik, zugurtasunez, inteligentziaz eta diskrezioz jokatu behar dugu. Esan zuen Espainiako Diputatuben Kongresuan. Zeresan eman dutean hitzak, ez gabe. Batzuek positiboki baloratu dutena, Gehienetan bezala, besteek negatibotzaio behituzte. Urduritasuna jota edo askok hitz hoiei indarreta baloreak entzan saiatu dira, interpretazio ezberdinen argudio merke erabiliz. Nork eta non esan zituen kontutan harturik hitz garrantzitsuak direnik ezinuka. Izaera politikoa aitortzen baitio etaren arazoari. Nork eta Peperen gobernuko barne salburuak hain zuzen. Eta hori esatea asko da. Kasualitatea adosturikoa esan beharrekoa batek daki. Hemen poliki bada ere diskurtsoak aldatzen ari dira. Guztiek posizio hartu nahi. Pena hitz izatea. Ekintzek urrun jarritzen dute oraindik. Sortu legez kanpo parot doktrina indarrean presoe bizitzen duten egoera latza, preso gaixoak etxepdik urrun hitz eta diskurso soiliek konpondu ezin duten realitatea. Hitz horien atzean borondate politikori bada, ongietorriak izan daitezela, periodikoen portadak ilustratzeko, besteri balio ez badira, doa zele infernura. Herri honek besteri merezitut eta